але до мене нікого не впускали, окрім дівчини з календаря, і вона принесла газету з указом Верховної Ради про нагородження Михайла Решета. Решет звучить фагоміше, аніж Решету. Решето зовсім попакульський. Про нагородження Михайла Решета орденом. Вона стоятина біля сніжно-білого ліжка, і крізь холодні скельця окулярів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 Аніж закінчуєте університет і схніти в якомусь пакулі на вчительській ставці. Підростеш? Дядькові ще як дякуватимеш. Шановний Дениси Єврасовичу, ласкаво просимо зайняти своє місце в оркестрі. Прогучав від вбиральні, що сірим розпластаним по землі птахом, бо воніла в темряві. Хриплий, проте лагідний голос. Дід Кіндрат, перша бочка, зашепотів дядько.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 Було, було, довірливо і добродушно проказав дід Кіндрат. Він сидів на боці охлєб, у білій сорочці і солом'янім брелі, криси якого золотіли крізь ніч довкола дідової голови, наче німб. Кінчики пишних вусів були засунуті за широкий брезентовий пояс, на мідній лискучій прясті якого сріблився черпак, цеховий знак ерійського асанізатора. Було. Ну, Денисе Єврасовичу, беріть кірчик та ходіть до ями.